Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun megjitho falendrojm dhe me temperaturë ndihmëta falë kërkojm. Ne salavat dhe bekimet e Allahu qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes, shokut dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Panr Lazar se kur që kemi parlejmruar dhe në takimin e fundit, se tashme kemi hyrë në pjesë në fundit të tërgjimit e kabit, radja Allah të alë anhu, kjo pjesë së la ka të bëjt tashme me ndryshimin e situatës rëndësisht në favor të kabit edhe shokëve dhe ti. Andaj e kuptuam se pejgamberi sasrem duke qëndruar të kumë mëseleme, në pjesën e tretë e notos Allahu zbritja e jetës ku ishte një rrugdalje për krizën e shkaktuar në Medinë. Dhe kjo jetë përmban në vetën e tyre pendimin për ato tre persona që ndaj tyre u ndërmorrën masa të caktuara disiplinore për shkak të një shkèle që ata kishin bërë më herët. Dashkurse e përmendet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në diskutimin e timë um musalem se më e përshtatshme dhe më do të thotë për njerëzit do të ishte më e mirë që lajmi të përhapet pas namazit të sabahut. Qase tashmë njerëzit do të tuboheshin në xhami, do të ishin prezant dhe do të do, do të ishte një shans i mirë që të gjithë të informohen për këtë lajm të gëzuar. Andaj në lidhën më këtë Kabi radiallahu ta'ala anhu Vërshdan të rgjimë të idu këthën Falemma salletu Salat al-fajri subha 50 lejla Wa ana ala dhahri bejtin min bujutina Pasë që e fala sabahun E natës e pës dhejt Dhe në këshin kaluar plët pës dhejt dhe plët pës dhejt nët Dhe pasë e fala sabahun E kësaj dite Atë isha në kulmin Do të të përpare nuk kam pas kulme në kuptimi si kurse ne Po ka qenë një loj e, Një loj balkoni hapur Do të ciloj tarase hapur Ku nga njerë në Në kohërat e vapës dhe në kohërat e nëzitit Në gjitheshin lartë Ma djëndodhe që lartë dhe të flajnë Përshka këtë vapës së madë mranda në shtëpia A dhe i ka më dhe të fale sa bo në këtu lartë Dhe isha i ullur Të të duke përmendur Allah Në gjellë e gjellë e hua thot, Dhe sikur që e përshunë Allah O gjendjen ton Ka da ka të leje nefsi O da ka të leje lërdo bima rahubet Dhe më ishtë ngushtuar shpirti Dhe më ishtë ngushtuar e toka Me gjithë gjersin që e kishte Nga situata rënd tashmë Se ishte vërshesu s'ka ishë mërë situata Dhe se miëtu Sautë të sarikhin Dhe gjova një thirje nga një njëri që klithëtë me zëtë lardu ke bërtit duke thënë I qëli ishte në majnë një kodrë e të quajtë Ursela në Medina Dhe i qëli bërtiste me tërë zërin që e kështë ja kap ibnimalik e mshir O kap ibnimalik përgëza dhe mërë myshdë për një lem të mirë që të ka ndodhë A të rekabja radi Allah në thot Fëkërërtu së gjithën O arafëtën këtë gjë e farëgjën O adhënë Rasulullahi sallallahu alësallam Bi tëvbetillahi alejna Hëtta salla salatël fëgri Fë dhehebë në nasë ju beshirunena Thotë me njëre Po se e ndëgjohëva këtë zën nga largë Po e ndëgjohën një zën Po se po e dina së kush pëthratë Në në në në në në në në në në në në në në në në n Dhe ndëgjën të zërin nga largë Më një përmbajtë interesantë Dhe duke thëndë përgëzohë kap i minimalikë Hëtë dhe menjëre Kërërë të sagjitën Menjëre U hudhan sejgjde Nga se dia Se Allah u paska dërgu zidhje për neve Se Allah u paska pranuar Të u benton Dhe me siguri u a kishte kumtuar këtë Për i nga mersë më në në masë të sabat Kështë ka bedin të se kur kumtuhen gjerat Dhe ku bëhen këto A tërëthët, Kabi, radiallahu taalanhu, dhe filluan të dëgjohen dhe të shien turma njerëzit duke arë që na, na përgëzojnë për këtë që na ka ndodhër oto dhe gjithashtu të shkuan dhe të këtë dykë shokët e mi dhe në horizont u shfash një njëri duke vrapuar me kallën e ti për aqë së so kështë e mundësit vrapënë të në drethim të Kabi, minimallik, radiallahu taalanhu Dhe a i duke vëra puar më kali Do të thot Vashdimisht thonë të përgëzo Kapi më një malik përgëzo Vashdimisht Dhe zëri ti arrinde të kune Më shpejt se kali i ti Diri sa është afruar të kapi Radiallahu ta'ala anhu Thot dhe korepo ashtë njeri unë Që më përgëzo në të me këtë I desha atesha që i pata Veshur Dhe i adhash nga gëzimi Për sjeri që përmyrën që më da Hedije Jadash teshët e mija, dhe dhe betum në laun e madhë, atë dit nuk kisha teshë atira posë këty nabdo. Nuk teshët e vet me qipata ishin këto, nuk kisha tira teshë, për e këtyre. A ndethot jadash këto teshë, dhe mora tjera teshë ato, api dikujt, kushëret e ti, të ofërmit e ti, që të ke mundësi me to të dal të këpë i gamiri, sëllallahu aleyhi ho sallem, abdo. On të lektu ila Rasulillahi sallallahu sallam Fe jetëlekanin nasu faujan juhennuni bit tawba Duk e shkuar në dretim të pegamberit sallallahu sallam Më takonin njerëzit Dhe më përgzanin për tawban Pendimin e Allahu jalla u ala ndajnë e bapëtan Dhe më thanin li jehnika tawbatullahi alejka Për hajtë të qoftë pendimin e Allahu të ndajteja قال كعب باسهد كعب رضي الله تعالى عنه حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون وحوله الناس هورا الجميع ذي دغوري صلى الله عليه وسلم يولر وندرسى نيرزيت ايشين اولر رث بيغمبريت صلى الله عليه وسلم فقام الي طالحه ابن بيد الله اذن ga Ata që ishin të praneshëm me pejgamberin sallallahu sallam Ungrit Talha ibn Ubejdillah Kështë të habi i shuar Dhe duke vrapuar Në drejtim timin Dhe thotë me përqafoj dhe Me përgëzoj Me të ube Dhe thotë kabi radiallahu ta'ala anhu Atë dit i vetmi që ungrit Kështë me vrapu ishte Talha ibn Ubejdillah Thotë dhe këtë nuk jaharroj kur talhasë Kjo është dyri sot kam rritë të këpigamberin sallallahu sallam E pastaj pa dyshim se Mbeti dhe pjesë atjetër që ka të bëjme Ta është më bisedën që i zhvillaj kabi me pëgamberin sallallahu sallam Asë 50 dite shkputje Por do të me aftohem sot me këtë pjesë Dukë e përman në njësot dobi që kanë të bëjme këtë që lezuva dheri më tani Ndërsa për mbjullet mbeti një sholla për takimi në asho Të ndërrolazër Kërë ndë gjënë këtë do të, të përshfëm kaqë emocional të kabit Dhe këtë mobilizim të kësoj shëqënje të bekuar Me të vërtet të mahnitës dhe qëfar njerëzhin këta u lavët Do të në mos sabahut kaqë herët të shëndrohet Do të të këthejt e të shëqëria në një fest Të këthejt në një disponim, në një gëzim Pa përja shtimë <coughs> Të gjith, kur hullumëtonë, qëka është arsye e kësoj feste o lamëta? A thua val, arsye e kësoj feste është se i e ngritur rogat punëtorve dhe po gëzohen familjartë Apo arsye ishtë se kam fituar kushetin qëfar rafshit saktua në nërkomtarë Për çka po gëzohen këta njerëz o lamëta? Për çka gëzohen këta? Dhe shënë fund se Gzimi i tyre i kështë ndërlidhur Se një antar I shqoqërisë të tyre Një besimtar Një njeri i vendit tyre I, i, i kështë përmirësua Raportet më Allah në gjëllë e gjërali Kjo është me të mahnit më Allah, Kjo është me të qëdit Ka që shumë më uxu Dhe sinqeresht më uxu Për pendim Për këthem të një njeri Dhe Rilidhje të raporte më Allah në Gjellë Gjelalihuatë Dhe kër e shikën të këtë shëqërin të kaluarën Shëqërin e sahabëve Shëqërin e pegamberit s.a.w. për qëka gëzoeshen Dhe mundosh me të rekë një paralele Për qëka gëzoen pasusë të ty njësat Dhe të shash dalim s'ka ishëmëresht të madhë Mes dy anëve të kësaj paralele të. Dhe gjithashtu të të ndërdozër ndër sëtë Tha të këtësisht Shikani të parët tanë përshka gëzueshen Ndërësët ka njërtësët Thirë në emën të pasimit të sahabëve Në emën të pasimit të të parëve Në emën të pasimit të pejgamberi së sëllëm Por nuk gëzohen me pendimin e dikuit atëm Më të i përgëzohen me devimin e dikuit Që ti i pëtë mundësia pasaj me gjyku E me akuzu E me në gjitë etiketat caktuara e kështë më radha pëtëm A u gëzua di kusht me dine Kërë ndërmori masat saktuar a pe i gamështëm dhe kapit Asë kusht, atër Ishte situatet zëmët Dhe ishte situatet rënd Dhe përsa u pendua Dhe u pranua pendimi kapit Të gjithë u gëzuan, atër Kjo është është një mbar Qëta e njërë nërmal Qëta e në taman Ata që e kanë kuptuar si duhet Rahmetin edhe dhe mshmërin, atër Sëtë për shambullë, nëse dikush ka me diken, dhjetë si hari që se njëri ko ka mirë, nuk qenë ka nëtë mëndim që ti ke menu, nuk miren parasysh, për asyush për bolë një dyshimit dhe hëmendit dhe thashëthome, që a imbiten dërtën që dhe imin dhe i dikuit atëtun. Ku është kjo me këta vëllauta? Ku është kjo me këta njerëz? Askus nuk të apopres në adin gjizite që a po di mëspo më këthejt kabja pëtë. Sedim në halah, apo Absolutisht nuk ishte kjo Andaj sëtë Subhanallah njerëzit Në vend që të gëzohen që dikush Spako e ka njën djenë të fes Një pej që mund të kapim Dhe të arrujem se besimtar Mundun edhe litarin me këput Të dikujt Që e ka mësidhe mes Allah gjele gjerari uopë A është kjo kuptimi dreti fes Apo që kjo i shështi se kapit Përndaj nuk do të mu gëzohen Për të divinim e dikujt Nuk duhet më u gëzu se diku ta kem gjetë në Gjëna, ose në Shkëllie, apo tash këna muzikë me kët ta vërtetoj mendimin që kemi pas për këtë, edhe më herët s'na kenë dit kush o këto. Do të thë, ka dallime rënësore mes dy palëve që tash nuk di kush kujt duhet më për shtat, po rëndësishmë është midis dallimeve ato. Normal, kjo është më tepër pyetje injoruese, socialisht nuk po për e din përgjigjja të sllashta. Andaj pa dushim na duhet t'i përshtatën Me i shoshtin sa ashabbet pejgamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Gjithashtu të ndërruzra e që duhet me E përmenër shse Përshka këtë raportëve t'mira Mes muslimana që duhet t'i ken Dhe lidhës fort mes tyne Allahu gjallahu ala Ka, ka mundësuar Shpërblimet të mëdha Për gjitha Lidhjet raportë mes vete Gjithë shka që ka e përson këtë lidhje Allahu që lehuana kërgarduar rrimët më da, përthëm Ma dhja dhe kur bëhet fjallë veç për disponim, përthëm Ti e disponan një vlamë musliman, veç disponimi që ti e bën E që është një fuqizimi i raporteve Allahu të shpëbëlen shumë për ta, përthëm Përgëmberi, sëse minjadit, ka thonë E habbul a amali il Allah Që këne këtë hadith Ka thonë, e habbul a amali il Allah Nga veprat më të dashurat të kallahu E që i bje Nga veprat më të shpërbryrat të, të kallahu Idhalu sururi fi kalbi l'mu'min Me e fut disponimin e zemër e besimtarit Me e gëzuni musliman Me e disponuni musliman Me e përderli musliman Me e qecuni musliman Apo është nga veprat më të dashurat të kallahu Gjellë që ka luopëtër Për të asyje Edhe kjo, ku është kjo më? Mësimet e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam. Dikush ralli ndon gzimet me ty ofën. T'harran gzimë, apo dhën. Por kur kamet me të dhëtu më diçka, e nuk përta pasaj më të bë pjesë e kësaj ndihmë, pjesë e kësaj dëshpirje më kështu më ralli aftë. Ndërsa ashabët e pejgamberit qenë kuptuar të drejtë. Gëzoja vëllai, disponoja, jep benefit mirë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi El kelimet të tajjibe Sadaqa Fjale e mirë është Si me dhënë sadaqa E gjeni njëri i ka prunës të tir Ose e gjeni njëri ka Sprovët saktuar Nuk ke mundësi me i një munë është për. Epse duhet me dhënë mundi me qëkat ke mundësi me i dalë në dinë Po qësë po ke mundësi kur gjë Vesh me i thonë Allahu gjallë e walë nuk kam me të lanë Jemi i binë nëse Allahu kam me të një munë Beqit fjallë të mirë me e thonë realisht ai ke dimundish ka praktikisht kurrë. Me një fjalë te k'Allahun shë, shënohesh si ai që dhon sadaka. Për, si ai që bën mirëtin apo. Por te mos ti, po ti kurseim fjalë te mira për një tjetër, por se kurseim mundin me e dispononi vllain kët kurrë, në këtë kurrë që fatkeqësisht Hidrimi do bëj dashpyrimi e stresi janë bu shumë ma prezent njerëzëve që ësë gëzimi, apëtër. Përënda i shikone, këtë garim të sahabeve, këtë vërshim nga gjitha onë të medinës, kush për e gëzën i pari kabinë, apëtër. Pësa mësukon kabinë i pasan e ka, që shkone e mërin mjush dhe taj, pa po jo të ndi parë teshe e ka posë. Ata s'ka vrapu të kabinë se kush përfiton të ashtaj, se unë e të këmë përthonë, apëtër. Ata e kanë di që punë e pasurisë realisht Në këtë rasë është komplet e pa E pa rrëtshme, o pëtanë E pëse kanë vrapu? Me fut disponimin të një vlonë musliman Që ju këshë shkrumu zemrë që 50 dit Nuk është e letë Që 50 dit mërzi Me shku më ja fresku zemrën Me një fjollë të mirë Ishte nga punë të matë mira që sahabet mund të abonin këtë ku O pëtanë Andaj vraponin nga gjithë të anët Që ka kënë kali të vrapu Po bërtet kër rrugës të i thonë Përgëzaj, përgëzaj që le të arrinë zërri Para se të arrinë kalja është që di kjo vepër Kjo përgjim kjo garim Në punë, në punë të mirë apë. E sot dikush me të livdu Ose me fol një fjallë të mirë Nuk nga njerëz me tonë Filoni tha për të ju mirë Që me të lidhë me ta apë. Për e tunë E rëndam të shkja Po boni va kje dikush Një fjallë të keqe për të ju A me të përgëzu, me të do në myshdhe Se filoni foli keqë për të jo Andaj Muni me i bo dalimet Apo na dhe sahabët Nuk është tilë me i gjetë Letë gjindë në këto Nuk janë sikur se ato fatët Që janë të prafërta e gjetë dalimet Dujesh bagi më mu mënu me gjetë Fatët tona me sahabët Letë gjindë në dalimet apten. Janë shumë të dukshme Por me gjithat Kjo nuk nënkuptan se duhet më zhgoni Por koreshe fatën reale e çesë ku duhesh me u, me u përmirësuar. Gjithashtu për ato që mund të përmandim të ndërlozhur është se ka berja dheu ta'alaneu tha Posa ditëse, pas sa folja sabahun e ditës së pas natës së 50, 50 nat plot. Dhe isha në gjendje tamam sikur se kishte pshuar Allahu xhallaluhu. Më ishte ngushtuar shpirti pimranam, toka më duke ngushtaj Më duke se s'kam ka më jamajt Ka më shku Kur erë dhe sprova në kulm Erë dhe rëgdali Erë dhe rëgdali Përëndaj Shka nështa Edhe një dit me u pavanu Sprova Nështa kishme fillu kabime Rëshqit ka Nështa Ka dëshprimi dhe zhgenimi Kur dë marrë këfar hun aftë. Kur dë marrë rëgdali Andaj mos u dëshpë kur nga se gjithmonë kur vije në kulm mrzija, diësë edhe pak gëjë. S'ka më shumë gjë edhe pak. Andaj zakonisht njerëzit shumicën e kalojnë çështën kur jet vetë edhe pak që aty fillojnë të bukur fat fatkeqësisht. Por që edhe pak s'ka më të shkubukry për të arsyë edhe do të thotë na ka mësuar diëtares se kur don njeriu fatkeqësisht kur kur në shtat Gjinën situata Të vështira me i rezistu kërkesave të Kësoj dunja janë kuptim të ndaluarës Të nefsit Dhe zakonisht Shejtani e ka detyr Dhe roli tijesht Rrugën të Allah me të avot gat Qështë e ke njësi me, me këtë sabat Me falë gato kjo atë i sune qënë Allah A të falë njëri sabon Një avë djë avë me vakë në gjami po. Parë mëna gato është Me të zgatë E jo të qëka është me thonë Shkort është është e u lafë, thënë. Pjanisi se nuk dijet në është anjesër edhe me rë fundë kjo punë, thënë. Andaj gjithë do punë mirë që dëmë me nishtë ti, shëjtoni e zgatë për me të dekuraju. Që së në qënë ti ka të shëtua, thënë. E jojtë e qëka jo është? Me e shkortuafë, thënë. Sa më shumë e zgatë ajë, e jojtë është me? Me e shkortuafë, thënë. Gjithë shkafinë, thë Por munduat edhe me të zgatë rrugën kuptim të bëmirsis Për me me të lodhë në bëmirsis Që realisht një një vjetë pëqeja ma ma shumë zdia munë Mos afatiza kuhën e punëve të mira Më bëshetë në lanë gjenë leonë e thuaj Sada që zgatë dë një aja pra për shte E shkurë të vëllafë Qikash së kanë kalu pëj në mozë që i ke falë Me i nëgje për 5 vjetë, për 10 vjetë Sada kuftë A di nëse shumë dalë në tërë sapo shum dalave. Po më puni gjithë për përpara sa so vin, sa so gat bëhu në atë. Farë pra çdo të tuçi kanë marrë dikur kur të vish këtu thosh si më kon 5 minuta. Këto kashku si më kon shkurt. Që kështu e ka donja jeta. Bën mirë se nuk diet kur Allahu xhellahu te thot ballë mrave. Mbyd të libin të pamundsoj me vazhdu me bë bomira. Për dobi që mund të permar në të ndër rreth. Me gjithë gëzimin e madhë që i kështë e kabi, radiallahu ta'alanu Dhe të është nuk mundëm na me paramenuë sa o gëzuhu kabi Po veç me lë parasysh, sa so i nëgëzuhu ata që si në konë problem Apo? Sa so i nëgëzuhu këta njerë që këta ararishë si se ka posë këtë problem E tani, thujë, nëse veç e dhe në një feshë që ka që gëzuhu kabi Që farë gëzimi pa se ka posë këtë njëre Apo? Nëse medinja e ka po bajra maditë Bajram fest, pendimin e kabit E qëfar bajrami ka poskabit Me gjithë këtë gëzim kështë mad Subhanallah E para që e bëri Se gjithë dhe jabton Se haron Allah në gjerëleur e besimtari kor Sa do që mu gëzu Madje sa do që me uspërvu Sa do që mu idhnu Asë një herë nuk ka mundë që i si mjerë zhvenduz vë mendin nga Allahu Asë një punë këse dhe një a jabton A në so njërë sa so të fatke cirë të apëton Kër vje puna më gëzu, i marrë gëzimi fatkecështë, i marrë mar, mar, Dejhje e dëfrimit edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe e mirësi që i ka kodit edhe Bën shkelët, a e se sot e kena Apo sot, nështë ta ikë në namaze, ik, nështë ta bën harame Nështë ta bën një që kamë edhe matë keqët që i ka është, punë daluara Njëri njëherë martën djallin, njëherë martën këto, njëherë bën këto, njëherë Po që aty Allah për të prajnë qit gzim qaj e të më avtë Qësh pësik dhe shtjef të jemë Edhe kondrë të Në vdek i ose në që fa të lërërësit cëktuar Besimtare din se Po gzohemi Po qëtaj Allah Se me që thatë Doet me mbet të lidhër me Allah Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat G tani është në svarë kuptim po flas me terminologjin bashkëkohore të këston është programum ata që me funksionojnë këtë mënyrë apo tani e para Allahu pastaj vetja pastaj të tjerët edha asnjëra nuk dështon te ky program gjithmonë se funksionojnë gjithmonë gjithmonë apo tani prandaj nuk është lehtë për shkakun tim këtë citat mëhera po javë kemo me thonë diçka caktuar tani po po ne edhe sejsë ja skoksë Gjithmonë ata e kishen të programohen këtë mënyrë Filimesht, Allah u gjelewala Që kanë edhe në, në rasën e ajshës, radhjallana Që i ndodhe e shpifja, që e shpifën dyftyushet edhe njerës e poshtër Shpifën për ajshën Se kinë se e ka një losë moralën moral e sajë Edhe e ja, një mujdit ishtë në sikletë, tërdhë dhëtë ditë plota Nuk pas shpallë, nuk vend të zidhja Nuk vend të zidhja Ishtë në vuajtje, ishtë në vuajtje rast Dhe a i qështu si i kabit është atëm Me shumë, me shumë të bi Kur e rëdhe Qka tha Aisha radhjallallahu Se i tha pegamerin së sam Ka marrë fund kjo puna do Dhe pasër je, je. Qfar tha Aisha Amin indike, amin indillah A Allahu gjellajllallahu Mka fal Edhe mka pasëru A te je bind se jam e me pasër Tha ju Allahu, thalhamdullillillahu Se ka pasë mësi pegafës më, më thonë që u binda që ti e pasër Pirethonat dhe i dëshmitar të kjura E të Allahu që ka me bo Allahu amë ka pasëru Që ka gjithë që ka e lidhën këte Allahu të vare këtële Ajë që ka thotë Allah Ajë që ishë më pretë, ajë që ishë më dëgjanë Tjertë vinë në rëndujtë të të të të të të Ndërso programimi bashkohori muslimanë sëtë, E ka një renditje tjetër Pa të këtësisht që zakonisht në randë të parë janë që ka tha filoni, fisliku, që shpojtë dukë në të njerët, që ka më në njerët për mu. Tani, me Allahum pak më ka laja, bojma, në kene nevoj me u riprogramu kompletna për me funksionu si kurse duhet në basa këti sisteme që funksionani në kodrët e ti sahabët e përgamberit sallallahu aley sallam. Gjithashtu të për i kësa i kuptojmë se të ndërdozër që ka një bujarin e sahabët, një parë tes Mirë po, më mjërë dhe më ka apë. Apo, më ka po mirë kë njerë. Ma dha një lajmë, ma dha një mësimë, ma dha një die, ma dha një informatë, ma dha një diqka. Nuk bandë, ban, duhet me e shprejë, me qëkatë muaj gëzimin temë për këtë lajmë që ma dha kjo. Për. Që ka mundë me unë, Allah o të shprebë leftë. Edhe, kërëja, normal, kur farë as asë bërë, si këshpo, asë kërë kjo për këtë njer ska funksionon kufi veç de borsave sforza apo apo sa kam a kam bërë smëdhon ju jo. po skaqin bashkë ato kufi funksionimi ty nafton ka qen pak ma largë Parë më larg bujari aty nafton para mënat thesat i ka atë vetët dom thesë jashtëme ka më çe falt kufrava çato një ka pas për më shku në xhami tek pejgamberi sa më dosh me çelanë mor mëmo diku të votë kishë thesat me shkënditë të pejgamberit s'kam çamë vëshëm allah Shënë ka këtë bëmërsi, shënë ka këtë bujerit e këqyra Njerëzve të cilët dinin me vlerësu Që ka është mërësi ndërruarë A shabë dhe të pegambarit e, e sëmë kanë qenë të dykuar Kanë qenë të dykuar, kanë qenë me dëvërtit njerëzë zëtëni Heonë, do në ta që realisht e masin me, me milimetra Kanë qenë gjonë Allah, ku në probleme në nëzunë në gusht të njerëzë Problemu ku në nëzunë në gusht të njerëzë, demonë lajmon ditë tëshat të vllav. Ka ngarur seëm zënë të mungosh në bojarin tim edhe në burrin tim apo. Sa do në kuçë të njëjë edhe me zun gush bojari se ka problem këtë punë apo veç tetë mosymera më amunit kot apo. Ai largën në kuptim se subhanallahu të funksionimit të tij së këtë merrad apo. Prandaj dhe shiko dobinë fundit për këtë që do me pranë është se kur ka hin xhami ashut al hay ibn ubi dilah Ka vrapu me adhonë dorë, me përqafë, dor, me onë përqaf, që për ajrtë kofë, dhe Allah, më tonë. Kjo është një gjesë të kefundit simbolikë. Se asë së më kadzove sefte, unë e di, e mura vërshë, kejtë medinje në komë i shumë për kitë punë, e për po para. E dyta, të kefundit të smake mundësukë, të për Allah, të kërra. Dhe unë talja këtu, kur gjëzboni, për është një gjesë simbolikë edhe dorë, në tonë. Mi përshka, th Se i shimsu me qenë mirë njëhën, së Allah, pëton Asë një detalj edhe mej vogël që dikush i ka po mirë, nuk e haranin Për këtë Allah o gjellore i bekaj, dhe, dhe, dhe u dha mirësit shumë ta Sëtë jo kësi punsh, por shumë, ma shumë i banë dikujt Edhe me një gjesë shumë të vogël, krajt i haranatun Asë se për men, asë nështë ta minimumin e mirë njëhës nuk e banë da dikujt A që ki muslimoni, a që ki besimtari, më husë dhe bukë për mësës, apo është e k Qëfar këtënë Allahu Jalla ve'ala? Kër i shpallë i pega mërë të haditin që e thë pega mërëtë Men lem jeshkur illa, men lem jeshkur i nësë, lem jeshkur illa O men lem jeshkur fil qalil, lem jeshkur fil këthir Aje që nuk i falënër njerëzit, nuk do tjetë, as dheja Allahu të falënërru dhe mirë njerëz Aje që nuk falënërën për pak, nuk falënërën asë për shëmë aftëm Nuk nuk e të të allot, elhamdulillah, për një euro Edhe një milion me jepë nuk të të, thaj elhamdulillah Dhe po, si dikur të të të kjo pashom edhe ma kësha bo A petë zë banat, thaj që me pak, thët elhamdulillah, me zamër A ti dhe ketë ku të jepë, a petë thët elhamdulillah, thët Andaj, mirë njojë nda i gjdo ku që të ka bo mirë Me kategori të saktuar njerëzve, prindrit, kemi barqë, sërë ne këthejmë korë këtë barqë Përpohë mirë njësë mundohë me dëshmuë që bëllë së përpohë, përpohë në me të regu, një falenë mirë njohje Ata që në mësuën, të mirën, udhëzimin, keqë ka në mësuën Dikush në porositi, dikush në këshilaj, dikush në ka bo mirë situatë atës aktuarë kërë kemi qenë fështirë, kur të qoftë? Mësimi i pegamerit e sëma është që të jemi mirë njësë, të jemi falenëruasë, të jemi nga ata të sëtë, nuk e Mos mos ka lan kjo fjalë kapi të bashqë ashtu vetë. Po shikoj e thon, nuk e harroj kur talës. Me nguh në nguh po shamporna, kumpleksni e kanë këtë rasë. Pi thot diem vet vet, nuk e harroj kët kur talës apo me çka ka bërë ku njerë, po çuçi në dy hapa e ka bën xhami që më ka lan dorë atë. Kurse më shumë. Po megjithatë, ky gjest simbolik për mua ka qenë shumë domethënës, andaj kurse si harreq. Këta ishin këta burrat që u edukuan në në Kujdesin dhe mbiqqyrën e pejgamberit sallallahu aleyhu sallam Ndërso, si kur që e thashtë në rullu bëzër, ta është kapi veç ullet para pejgamberit sallallahu aleyhu sallam Dhe ta është një komunikim me dëvërtet, ende më emocional dhe ende më i prek shumë, subhanallah Kërë kapi mas 50 dite shkëputje që për te kanë qenë shumë të gjata E karasin që prapë të pretonet knacinë dhe ta preton at begatin dhe mirësinë e Allahut që t', t komunikon me pejgamberin sallallahu alajhi wa salam. E çfarë i tha Muhamedi al sallallahu alajhi wa salam kur ata kaj dhe si u zhvillua besimi da, inshallah vazhdojmë takimin e ardhshëm dira te Allahu xhela wala ju ruaj dhe ju shpëlev. Sallallahu ala Muhamedi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ala